Novas locais en Radio Finisterre. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Salvemos o Ateneo. O Ateneo Ferrolán É unha entidade cultural aberta e plural fundada en Ferrol no ano 1879 que forma parte xa da historia da nosa cidade e do patrimonio cultural galego. Nesta longa andaina, xa son 135 anos, permaneceu sempre activo traballando a prol da difusión da cultura, da arte e do pensamento na nosa comarca. Todo ten cabida na programación de actividades do Ateneo Ferrolán, porque falamos dunha entidade aberta a toda a cidadanía, que trata de dinamizar e enriquecer a nosa vila, sendo motor cultural da comarca. Falar do Ateneo é falar de cultura, nin máis nin menos. En 135 anos de vida, o Ateneo Froland ten acumulado un valioso patrimonio de interese para Galiza e que ven sendo o buque insignia da entidade. Nel atesóranse exemplares únicos de libros, publicacións e xornais dun grande valor histórico e patrimonial que dende a biblioteca e a hemeroteca teñen a disposición para a consulta de investigadores, curiosos e toda aquela persoa que teña interese por descubrilos. O Ateneo Ferrolán tamén conserva unha importante cantidade de obras de arte e objetos artísticos que forman parte da nosa historia como pobo. O edificio no que está o Ateneo Ferrolán é propiedade do Concello, e foi cedido dende hai moitos anos como sede onde albergar a Biblioteca e Meroteca, sala de exposicións e salón de actos. Aí uns anos o Concello de Ferrol decidiu, por fin, remodelar o edificio do Ateneo Ferrolán a conta dunhas goteiras no tellado e gastou máis de 1.200.000 euros na obra. O Ateneo Vicentón na obriga de sacar o patrimonio en cinco contenedores que por decisión imperativa do Concello e da dirección da obra quedaron baixo custodia da empresa Mudanzas Félix. Co acordo de que os gastos correspondentes ao tempo de almacenase do mobiliario e patrimonio do Ateneo Ferrolán serían a cargo do Concello, asinouse un contrato coa empresa de mudanzas. Mais co tempo, mudou todo. No tempo que durou a obra cambiou a Corporación Municipal a mans do Partido Popular e o edificio, antes suficiente para acoller os fondos do Ateneo, foi repartido en catro asociacións da cidade. Actualmente, os cinco contedores co Patrimonio e do Ateneo Froland permanecen no almacén da empresa de mudanzas quen demandou ao Ateneo polo impago de máis de 39.000 euros. A corporación en mans do Partido Popular non reconheza a débeda nin demostre interés algún en solucionar o problema e o empresario non quere negociar nin atopar solucións chegando a algún acordo. Mentre o so Partido Popular reclama que Ferrol sexe a patrimonio da humanidade deixa ao Ateneo e o seu patrimonio feridos de morte. Estase ponendo en serio risco futuro desta entidade cultural, dos tres postos de traballo que mantén en activo e do valioso patrimonio que agoniza nuns contenedores. Únicamente a presión e movilización cidadá poden mudar as causas e forzar unha negociación na que o Ateneo, Concello e Empresario fechen este triste capítulo dunha vez. O guiso ou a desaparición e perda para sempre do Ateneo Ferrolán e do seu patrimonio. Salvemos unha entidade cultural centenaria, Fundamental para comprender a cultura da nosa comarca. Pola cultura e o libre pensamento. Salvemos o Ateneo. Salvemos o Ateneo. Información extraída de salvemosoateneo.blogspot.com